Hola, bona nit. Tornem a ser aquí com cada dilluns en el programa còctel contra Informatiu de la coordinadora d'Osona contra la tortura i l'explotació laboral. Eh, tenim un programa molt atapeït. us faig una mica de sumari. D'entrada, dedicarem aquesta primera mitja part eh, a parlar del tema de les urgències a Osona, a Torelló i especialment al Bisaure, perquè suposo que ja sabeu que ahir centenars de persones, en realitat més de 1000 persones, van tallar la C-17 a Sant Quirze per protestar pel tancament del CAP a la nit. Eh, parlarem d'això i intentarem una trucada a David Mascarella, alcalde de Sant Quirze de Besora, que ens explicarà una mica com, com veu el tema. Durant la segona part eh, parlarem dels transgènics. El divendres passat a Vic hi va haver un debat Uh, hi havia gent de Unió de Pagesos, gent de la plataforma som lo que sembrem, un representant de la Generalitat i un representant dels productors de Blat blatemoro Estatals. Uh, eren dos i dos per entendre'ns, dos a favor dels transgènics, dos en contra. Uh, crec que podrem parlar amb dues d'aquestes persones per un cantó Sal Salomo Torres de Unió de Pagesos, i per una altra banda Josep Paularrita que és un professor d'universitat i també membre de la plataforma Som lo que Sembrem però abans de començar jo voldria dedicar el programa a un oient que tenim un oient fidel com que no sabem si en tenim gaires quan sabem que en tenim un doncs estem contents que és el Henry que viu a Sant Quiesa de Besora i que ell ens va dir que ens escoltava cada dilluns i Bé, doncs li volem donar les gràcies, primer per escoltar-nos, després per dins ho perquè això ens anima a continuar endavant i a intentar fer-ho fer més bé. Llavors, com que tinc por d'oblidar-me'n, eh, amb el programa que sembla que se'ns presenta una mica tapeït, voldria començar per l'agenda, l'agenda literària. Per un cantó eh, ens ha arribat notícia de la convocatòria d'un recital de poesia a Masiga i Catalana, aquest nom que potser us son estrany, amb asiga, es refereix als barabers de, del nord del Marroc, que ja sabeu que tenen una llengua diferent eh, de l'àrab, i una mica els passa el mateix que ens passa a nosaltres amb el català i el castellà, i la paraula baraber en realitat vol dir bàrbar, per tant intentem evitar-la i dir doncs, eh, la seva. No? Hi haurà doncs un recital de poesia màsica i catalana, recitaran amb acompanyament musical l'rajaja el Hajmi, que últimament és una noia de Vic, escriptora que va guanyar el premi un premi important fa, fa molt poc. També l'Anna Mira el peix, de Manlleu, el càlid, el moctari i la pila Cabot, que ja és coneguda de tots. Això serà divendres 11 d'abril, a les 11 a la Jacava de Vic i organitza amb Biel Bernils, que és una, una persona que ja ha vingut en aquest programa, un amic. Eh, aquest recital està inclòs dins del cicle Lletra i Música, una iniciativa de l'Institut Municipal d'Acció Cultural, l'IMAC. Això per una banda, per l'altra, aquí Torelló, eh, hi ha un cap de setmana literari una mica tapeït, i ha passat altres vegades, no sé per què, que les coses s'acumulen en un mateix cap de setmana, perquè per un cantó el dissabte hi ha una ja amb sessió literària en aquest cas dedicada a la brevetat dels textos i es fa al restaurant l'eclipsi, també es pot sopar a les 9 i a les 11 ja pròpiament el, la sessió literària ja sabeu que és una cosa una mica informal, que la gent pot llegir els seus textos i en pot llegir d'altres autors senyent-se sempre una mica el tema proposat que en aquest cas és la brevetat. I l'endemà, al diumenge, a Torelló se celebren els actes de la Diada de Sajimont-Sarrallonga, que és d'un caire més institucional, més seriós, per dir-ho d'alguna manera, potser massa seriós, com nosaltres anem reivindicant. Bé, eh, la qüestió és que es faci aquest proper diumenge, dia 13, dos quarts de 12 del migdia, la Biblioteca dos Rius, se celebra un any més eh, la Diada de Sajimont-Sarrallonga. Uh, aquest any, l'acte que l'Ajuntament de Torelló i l'Aula de Saximon Serrallonga dediquen al poeta constarà d'una conferència a càrrec del gastrònom Pep Palau sobre àpats i converses. La cosa promet, primer perquè en Pep Palau és una persona molt, eh, bé, molt accessible, molt planera, i estic segura que havia compartit amb Sajimón Serrallonga, que també és una persona molt accessible i molt planera, més d'una conversa al voltant d'una taula. Per tant, ens explicarà d'un vessant del poeta segurament inèdit. Després hi haurà un recital de poemes de Sajimón Serrallonga a càrrec de l'actriu Montse Bellveí i una actuació musical de Guillem Bernis, saxo, i de Marc Bernis, al eh, piano. Repeteixo, la convocatòria l'acta es farà dos quarts de 12 del migdia, a la biblioteca Dos i el clourà Miquel Franc, alcalde de Torelló. I parlant de Miquel Franc eh, i entrant ja en el tema de les urgències, jo com a veïna de Torelló he rebut un parell de cartes que m'han fet enfadar una mica i us explico per què. Una carta ve de Cat Salut, Servei Català de la Salut, ve de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de la Salut... i diu així, benvolgut, benvolguda, amb l'objectiu de millorar els serveis sanitaris i oferir-vos una atenció més ràpida i eficaç, a partir del proper dia 1 d'abril entra en funcionament un nou model d'atenció continuada d'urgències a la comarca d'Osona. Jo mai no havia vist que de treure un servei com és treure les urgències de nit a Torelló en, en diguin millorar els serveis i, i que en, ens diguin a més que ens ofereixen una atenció més ràpida i eficaç. És a dir, que de desplaçar-nos de Torelló a Vic en diuen millorar els serveis, això no ho acabo d'entendre. Bé, això ve del Servei Català de la Salut, com us deia, però després n'hi ha un altre que sí que ve directament de l'Ajuntament de Torelló que s'encapçala en reforma de les, de les urgències de nit, ens expliquen que a partir de l'1 d'abril, eh, de les 8 del matí al 9 del vespre, podem anar al CAP, com hem anat fins ara, però que si tenim una urgència a partir de les 9 del vespre i fins a les 8 del matí, hem de trucar al 061, perquè ja no tenim el servei d'urgències, això ho dic jo, i telefònicament rebrem una resposta més adequada a la nostra necessitat de salut ens oferiran Consell Mèdic, és a dir, ens ho diran per telèfon, sembla, o, si cal, ens remetran al centre de salut més pròxim, que doncs, previsiblement serà eh, Vic. I, eh, en Miquel Frank ens diu que gràcies al suport donat per tota la ciutadania a través de la recollida de signatures i també per part d'altres municipis de la Vall d'Algeix i el Visaura, al cap de Torelló hi haurà una ambulància medicalitzada per si ha d'entrar en servei en horari de les 9 del vespre fins a les 8 del matí i durant tots els dies de la setmana. Bé, jo vaig ser una de les signants d'aquest manifest que ens van passar des de l'Ajuntament. Eh, em vaig refiar una mica que anaven de bona fe, aquelles pancartes en època electoral ja feien rumiar una mica, justament perquè eh, van aparèixer just abans de les eleccions, però però bé, penses és una cosa prou clara, doncs signo, no? Jo us he de dir que ara em sento una mica eh, enganyada, perquè si vaig signar per mantenir les urgències de nit a Torelló, em pensava que la meva firma i la de tots els altres ciutadans i ciutadanes serviria d'alguna cosa, doncs resulta que no. Resulta que eh, hem claudicat, o l'alcalde en nom nostre ha claudicat i ens hem quedat sense aquestes urgències. Jo creia que era per lluitar per aquestes urgències, tal com està fent justament la gent de Sant Quirze de Besora i del Visaure. Uh, sé que hi ha més gent que està descontenta, gent que també havia signat, i que hi eren, tot i ser de Torelló, eren a uh, la concentració que es va fer a la C17 uh, de Sant Quirze, la carretera, es va tallar durant més d'una hora per protestar pel tancament del CAP a la nit. Segons la informació del 9-9, centenars de veïns del Bisaure han tallat aquest diumenge a la tarda a la C17 a l'alçada de Sant Quirze de Besora per protestar pel tancament del servei d'urgències del centre d'atenció primària o CAP del municipi, amb pancartes, xiulets, timbals i qualsevol estri que pogués fer soroll els veïns van sortir a la carretera i en van col·lapsar la circulació. Cal dir que a mi em va subtar molt l'afluència de gent. Aquest titular del 9-9 diu centenars de persones. Una mica més avall en el, en el cos de la notícia diuen que eren 1.500. Llavors jo em pregunto si no si aquest titular no està fet amb una mica de mala fe, no? Si eren 1.500, doncs són 1.500. No cal dir que eren uns centenars només, no? Però bé, ja sabem una mica com, com va això de la premsa. Uh, a mi que em va sorprendre va ser que hi hagués gent de totes les edats. Hi havia avis, àvies, gent de mitja edat, uh, joves, uh, criatures, gent amb basquelles, gent amb tapes de cassola i culleres, gent amb xiulets, gent amb tambors, i l'ambient era festiu però alhora uh, contundent. La gent tenia ganes d'explicar que, no, que no, no, no es conformen. Aquest acte eh, va generar més de 10 quilòmetres de cues a la C-17 en direcció sud i la Plataforma per la Defensa de les Urgències Mèdiques a l'Alt Llucenès i el Bisaure ja ha anunciat que faran el que calgui per aconseguir que el servei no es tanqui. D'entrada, cada dia van vespre al vespre el CAP i s'estan una estona allà, per tant els obliguen a plegar una mica més tard i no es descarta que es tornin a fer talls de la carretera vaja en principi per diumenge que bé sembla que ja tenen clar que sí que ho faran Amb la reforma d'aquesta atenció mèdica nocturna a la comarca d'Osona impulsada pel Departament de Salut i que va entrar en vigor el passat dimarts és a dir el dia 1 d'abril el servei d'urgències del cap de Sant Quirze de Besora queda tancat de les 9 de la nit fins a les 8 del matí aquest cap dóna servei a una població de 4.800 persones repartida en els nou municipis que estan ubicats a la zona del Bissaure i l'alt Lluçanès. Si per a la gent de Torelló representa un hàndicap bé de desplaçar-nos de Torelló a Vic, ara imagineu-vos la gent que viu disseminada en aquests nou municipis, en cases de pagès, en carreteres no massa bones i a vegades són gent gran que tampoc no tenen cotxe i, i bé, eh, no sé com ho han de fer. Ens explicava una d'aquestes persones que bé, ja s'han produït les primeres situacions eh, problemàtiques perquè un d'aquests dies doncs una persona eh, va haver de fer ús d'aquest 061 que diuen que hem de trucar i que ens atendran també. Els va dir que, que tenia una emergència mèdica a la zona del Bisaura concretament a Besora i li van dir que no sabien on era Besora és a dir que comencem bé no? Hola Francesc, bona nit estem intentant una connexió telefònica amb, amb l'alcalde de, de Sant Quirze de Besora amb David Mascarella uh -huh. de fet ho havíem pactat uh -huh. i parlat i confirmat però sembla que de moment claro, suposo, estona, no? suposo que és que està molt enfainat claro. i i de moment no ens pot atendre eh, Estava explicant també això de, del tall de la carretera a mm -hmm. Sant Quirze de Besora mm -hmm. avui el 9-9 eh, ni forma, mm -hmm. força àmpliament, ho treu a portada mm -hmm. no sé si t'has fixat que a la, el títol de la notícia diu que érem érem perquè nosaltres també hi érem, érem centenars de persones mm -hmm. i en canvi en el cos de la notícia diu 1.500 mm -hmm. crec que es queden curts, eh? Bé, això d'entrada, no? Tu quants creus que érem? 3.000. Sí? Sí, sí. Molt bé, en qualsevol cas jo penso que si en el cost de la notícia diu 1.500, doncs no tenen perquè dir centenars a, ah. a la notícia, vull dir que ells mateixos es mm. contradiuen a la baixa, no? Ja, yeah, ja. Yeah. Sembla que hi hagi una certa intencionalitat, no? Mm -hmm. eh, jo explicava que el que potser més em va... Sotar agradablement va ser que hi havia gent de totes les edats que no era no era allò mm -hmm. quatre, quatre gats i, i gent jove que a vegades després la gentilla ir responsable i de caps calents i de no no no allà. En tot cas els caps calents érem tots. Mm -hmm. perquè hi havia gent molt gran, avis que portaven la seva cadireta per seure allà al costat mm -hmm. de la carretera mm -hmm. perquè no podien estar tanta estona drets. Mm -hmm i hi havia gent jove, molta empenta, uh -huh. i hi havia criatures, i hi havia famílies senceres. Eh, tu, què és el que més et va cridar l'atenció? No, també això, i a l'alcalde de Sant Quirze també això, perquè unes de les declaracions que fa avui el 9-9 és aquesta, que està segur de que allà hi havia un 98%, diu ell, un 98% de persones que era la primera vegada que es manifestaven per alguna cosa a la seva vida. De manera que ja poden anar pensant en agafar-s'ho seriosament la senyora Marina Jali i companyia. Les pancartes, algunes eren molt explícites, eh, jugaven amb el... Eh, amb, bé, les pancartes i, i, i les crides, no?, les proclames, uh -huh. jugaven una mica amb el doble sentit de la paraula cap, i deien que la Geli ha perdut el cap, això es uh -huh. va sentir repetidament, sí. No? Sí, sí. I, i altres. Uh -huh. O volem el cap de la Geli. També. Uh -huh. I Geli d'emissió. I una altra que era molt divertida que deia, ai Geli, sense metge, quinc en Geli. Uh -huh. I a la pancarta el dibuix d'una iaia uh -huh. trucant al 061 i esperant aquesta, aquesta tensió mèdica remota que... bé. Que ja veurem com funciona. Sí. El Comuster de la plataforma a favor del Servei d'Urgències de Sant Quirze ha fet una, uh -huh. una mica d'article que eh, ja està publicat a, a Revolta informativa. Uh -huh. http://revoltainformativa.blogspot.com. Uh -huh. En tot cas, com que és curtet, potser el podríem clar. llegir. Eh? Sí, Diu així, davant la reforma que el Departament de Salut de la Generalitat ha tirat endavant des del dia 1 d'abril a Osona, s'han restringit els serveis d'urgències d'uns quants municipis de la comarca, entre els quals els de Sant Quirze de Besora que donava cobertura a vuit municipis més, municipis petits en habitants però grans en territoris. Continuarem llegint aquest article del Pem Moster però ara sembla que finalment hem pogut establir connexió amb David Mascarella, Bo nitnit. Sí, hola, hola David, ja sabem que vas enfainat, però t'agraïm molt que, que vulguis explicar-nos una mica com veus tu el tema aquest de les urgències? Eh, en tot cas anem per pams i la primera pregunta potser seria com, com valores aquest tall de carretera que es va fer amb tanta gent ahir a la nit a a la tarda, però et va semblar? Bé, abans de res, de la mateixa manera que vosaltres agraïu que, que ens puguem comunicar, més aviat jo diria al revés, que nosaltres el toca agraïm més que algú ens escolti. Well, eh? mm. I tot això té el seu valor. D'acord, mm. gràcies. El tall, de el tall de carretera és perfecte eh, pel que suposa, no? Si estem parlant, com dèiem, la, una mica la divisa que, que vàrem concretar aquests dies, de que són pobles petits, tenim les necessitats molt grans... Doncs això és en tots els ordres de la vida uh -huh. i, per tant, que surti doncs, pilotes de gent a tallar la carretera un diumenge amb una concentració que al principi no estava ni autoritzada ni desautoritzada, diguem que es trobava en un terme menys de procediment, doncs uh -huh. té molt valor. Uh -huh. uh, ja es va en el seu moment, aquí ens coneixem, tots som molt propers dels veïns, i jo diria que el 95 o el 98% de gent era la primera vegada que es manifestava, la primera uh -huh. i única vegada que es manifestava per un tema, uh -huh. i és perquè aquest que és tan, doncs, esclar, evidentment, sentit i vital. Uh -huh. Això, això d'entrada ja és un valor en si mateix, eh? És un valor, uh -huh. és un valor perquè vol dir que, encara que a vegades potser ens movem només per lo més proper, doncs que en tot cas eh, som capaços de fer-nos sentit. Uh -huh. eh? i sobretot quan ens acompanya esclar, una raó a uns fonaments uh -huh. Sí, sí, una raó aclaparadora, no? Sí, sí, sí. I de Torelló va venir gent? Uh, sembla... Sí, em va venir i curiosament uh, doncs, no sé, jo en dues o tres ocasions diferents hi ha hagut persones que m'han dit que havien vingut, uh -huh. fins i tot algú més que s'hi vol afegir això és la... el que m'arriba a mi Ah, uh -huh. Part de part d'Iodec hi ha molta gent per aquí implicada, gent de la plataforma, que són els que... de la plataforma ciutadana, que potser són qui més coneixen o tenen contactes amb gent de Torelló, sí, sí. Ah, però l'Ajuntament de Torelló té una política diferent, no?, amb aquest tema? Mireu, eh, la pregunta està bé. El que no estaria bé és que jo fes una valoració de la política de l'Ajuntament de Torelló, perquè evidentment que ens aguardarem prou yeah. de, de trasfassar el que és l'autonomia municipal i els uh -huh. interessos d'equip de, de govern. Jo uh -huh. eh? el que puc explicar és uh -huh. que eh, en aquest procés uh -huh. hi han hagut molts, molts passos i molts camins oberts, uh -huh. que finalment s'han tancat tots, l'únic que ha estat obert des del primer dia, que és el del Misaure. Okay. Entre mig, l'Ajuntament de Torelló, el de Matlleu, un eh? de Manlleu, companys meus de partit, uh -huh. el de Tona, que és d'un altre color polític, uh -huh. i el de Vic, que n'és d'un altre, posem pel cas. Uh -huh. Doncs eh, quan es va parlar de què es concentraria els quatre punts, uh -huh. doncs allà es va començar a eh, aflacar la mínima resistència que hi ha hagut en aquesta comarca a la implantació d'aquesta reforma. Uh -huh. Això és aplicable a tothom. És a dir, no parlo de l'Ajuntament de Toralló, eh, ni molt menys. Uh -huh. Nosaltres, un dels punts que hem trobat, i de la mateixa manera que podem fer una crítica dura a un uh -huh. govern on nosaltres personalment aquí s'enquies de som d'Esquerra Republicana uh -huh. i el govern ja en els nostres, i així els hem fet saber, uh -huh. de la falta de sensibilitat per tenir present una situació com aquesta. Però bé, el tema és més complex. Si la plana accepta la reforma, nosaltres uh -huh. no hi tenim res a dir. Uh -huh. Perquè, doncs, ells sabran que els hi convé i què no els hi no convé. Uh -huh. I també és veritat que nosaltres el que ens fonamenta la nostra posició és precisament que nosaltres no estem a la plana. Uh -huh. A partir d'aquí no hem de fer cap valoració. La política de Torelló va passar perquè en un moment donat eh, Miquel Franc eh, ens va convocar perquè defenséssim la presència o la, el manteniment d'un segon punt d'urgències a la zona nord. Uh -huh. Nosaltres això ho varem veure en principi com a positiu, és clar que sí, però salvant sobretot el nostre diguem, el nostre motiu, que ens uh -huh. ha marcat sempre, des del principi fins al final, com deia ara. Uh -huh. Nosaltres defensem que el disaure no perdi l'atenció que es mereix uh -huh. i evidentment que si després es proposava que en lloc de dos punts de a la comarca, d'un punt n'hi havien dos i pel més proper nosaltres, quan se'ns ha de derivar, perquè el nostre CAP no té instrumental ni mitjans, quan se'ns ha de derivar una urgència, sins derivar derivàvem a Toralló, home, doncs per què no? A veure, uh -huh. nosaltres tots aquests pobles pertanyem a un consorci Eh, que és importantíssim, és un instrument que uneix moltes, molts aspectes de, eh, de la gestió, uh -huh. però després en aquest tema, doncs molt bé, una vegada Torelló, doncs després del seu moviment, tal com es havia activat, es va desactivar, diguem que nosaltres no ens ha impressionat gaire perquè tant estàvem abans com estem després. Uh -huh. I sí que és veritat que la crítica ferotge cap al govern es trasllada cap al Consell Comarcal. Uh -huh. El Consell Comarcal i el Consell d'Alcaldes en cap moment han estat beligerants ni resistents a l'acceptació d'aquesta reforma. Però, és clar també hem de ser honestos. Si el Consell d'Alcaldes representa el 95% o el 90% de la comarca o el 80% és igual, el uh -huh. percentatge que sigui, uh -huh. dels seus pobles, i es deu a la majoria, uh -huh. doncs això, això és el que han, han estat diguem, eh, fent. No? Uh -huh. Ells han seguit la majoria. Però, en tot cas, clar, ja hi tornem a ser. Com a, en, per entendre'ns com a òrgan representatiu del conjunt dels ajuntaments i dels alcaldes no? consell d'alcaldes uh -huh. de la comarca de d'Osona doncs, hi ha hagut un motisme eh, doncs, desesperant no? uh -huh. en aquest cas nosaltres des d'aquí d'alt és veritat que hi podrien haver opinions matitzades però jo sí que ho vull dir tant he de carregar-me els meus com els que no ho són i uh -huh. en aquest cas el Consell com a Cal, ha fallat molt fort jo crec que sí. Eh, I tu dius, bé, tu no entres a, a, a valorar l'Ajuntament de Torelló. Jo com a ciutadana, ja ho entenc, eh? <ríe> però jo com a simple ciutadana que vaig signar a favor de mantenir les urgències a Torelló i que vaig fer cas, potser per primera vegada i última, d'un escrit encapçalat pel meu alcalde, eh, jo em sento enganyada perquè eh, jo em pensava que signava eh, per defensar el CAP. No, no per claudicar i, i, i admetre ja que, que amb aquesta ambulància medicalitzada doncs, ja en tenim prou. Jo et volia preguntar, eh, justament en relació a aquesta ambulància medicalitzada que diuen que tindrem, que sembla que n'hi ha una altra tona, i eh, voldria saber si tu saps a veure si l'ambulància de Torelló cobreix només Torelló o cobreix un àmbit més ampli, i si l'ambulància de Tona també, i si totes fan la mateixa funció. Tu tens informació? A veure, sobre l'ambulància de Tona no en sé res, no en sabem res nosaltres. Sobre la de Torelló, nosaltres ho sabíem en el mateix moment, o potser una mica abans i tot, que aquesta ambulància sí si tenia sentit no era per cobrir la vall del Ge sinó era per cobrir l'àrea territorial zona Nord. Uh -huh. Qui té territori zona Nord, evidentment, és el Visauri o l'Alt Llucenès. Uh -huh. Tenim 165 quilòmetres quadrats ara bé, si estem parlant doncs, de què cobreix la Vall d'Algès, és clar que sí, un nombre d'habitants molt elevat i fins i tot el Voltreganès doncs perfecte però és un element, diguem sí que és, és prou positiu perquè si volem proximitat en el moment en què hagi d'acudir una ambulància, millor que surti de Torelló per tots plegats que no que surti de Vic, però tot i així per nosaltres aquest ha estat un element secundari mm. eh? i ja us dic eh, si precisament aquesta, diguem valoració que et demaneu no és lloterna, és perquè, repeteixo, nosaltres hem seguit uns camins, un camí únic i una negociació que directament l'hem estat portant amb el Govern Territorial de la Salut, sols. Uh -huh. sols. Per tant, que després hi hagi una ambulància més, una ambulància menys, que estigui a Turelló, nosaltres, esclar, que hi donem suport, però no ho valorem més que això, esclar. Uh -huh. Ho veiem positiu, si això és el que s'ha aconseguit una mica amb aquesta primera unió dels municipis de la Gallagès, del Visaure i del de Llocenès, perfecte. Jo entenc que ha sigut pel conjunt aquesta ambulància eh? i per la presió del conjunt. Uh -huh. És que, bé, doncs eh, jo no sé si ho entes bé, però jo eh, a mi m'han arribat rumors que sembla que tindran funcions diferents, i la persona que m'ha informat eh, m'ha dit que l'ambulància de Tona s'atendran els casos més greus i que l'ambulància de Torelló s'atendria a un altre nivell d'emergència, no? Però bé, no ho sé. Mira, eh, una altra cosa hem de dir, perquè, esclar, en poden sortir moltíssimes, eh? portem dos anys. Primer de tot és l'opacitat a l'hora de parlar. Uh -huh. eh? És la falta de claretat i el que uh -huh. són mitges veritats i mitges mentides. Uh -huh. Ens hem trobat en situacions incongruents, com de que ens reben uns representants de la consellera, al mateix dia aquí a la comarca de zona, ens reben sense haver-nos avisat. Uh -huh. Això és el primer, en falta de... Eh, ja no cal dir-ho, no, de respecte. Nosaltres anem a Vic per concretar una sortida pel Visora i ens trobem dos representants de la consellera que, donat que els havíem demanatòria feia molt temps, uh -huh. ens diuen que en aquest moments no et pot rebre, però que ells ens escolten com a directors que són del cap de la salut. Molt bé, uh -huh. el servei. Uh, què passa? Doncs que Simplement ens escolten i ens atresíem, nos senyors, nosaltres ja veníem a negociar i ens han escoltat molt bé. Per altra banda, la reforma ens l'han explicat 10.000 vegades. Sí. Fa dos anys que escoltem explicacions de la reforma i després fins i tot resulta que a vegades lloc que era no és. Uh -huh hi ha hagut una falta de claretat important, ens han, sí que ens han alliçonat sobre què és el SEM, què és el servei d'emergències, sobre el que és la unitat de suport vital i l'altra unitat de suport que ja no me'n recordo, uh -huh. i per tant arriba un moment que dius jo de tot això no em vull sentir ni parlar. Yeah. Nosaltres com a visora, i sobretot que el que esteu creient i concorrent amb una falta gravíssima és en la mancança d'informació al personal, al conjunt de la ciutadania, i que com ajuntaments no ho assumirem pas, però ni de lluny, no em sentir parlar ni del que poseu ni del que no poseu. És perileusa i digueu I així ha anat. Uh -huh. I així ha anat. Per tant, esclar, jo exactament el paper de cada ambulància és que no hi vull nincar. Sí, uh -huh. sí, no, no, és que és lògic. Uh -huh. uh, no sé, David, tens alguna cosa més per explotar nos Jo sí que tinc un, un altre punt, perquè ahir es feien comentaris, allà la concentració del túnel, uh -huh. i un que vaig sentir era en relació amb uns contractes de treball uh, de, del personal que ara ha d'entrar en funcionament, amb aquest canvi, i eren contractes molt curtets, d'un mes, de dos mesos. Referits a quin lloc aquests contractes? Referits a l'ambulància. Ah, uh -huh. crec. És el que us deien ni deia. Sí, sí, no? ja, ja. No, no, ni idea. nosaltres n'hem parlat de res de tot això, ni en uh -huh. sabem res, ni ningú ens ha parlat, certes. Uh -huh. una altra vegada tornem a estar en el mateix. Ja. Yeah. D'on surt, i aquí va dirigir la informació, uh -huh. i que aquí nosaltres de tot això, res de res. Potser es pot interpretar positivament, si això és cert, que estan fent contractes tan curts, perquè també deu voler dir que ells mateixos, els responsables, no hi confien gaire, amb aquest sistema, amb aquest canvi. Potser... Sí, mereix moltes interpretacions. Eh? Clar, clar. Però Aquesta seria una bona interpretació, però ni pot haver de dolentes. Clar. Eh? A veure, evidentment que jo ara ja puc parlar només a nivell d'alcalde i de representant d'altres nou municipis uh -huh. en aquest cas i no, no no puc dir res sense saber exactament l'origen uh -huh. i la forma en què es diu això, ja, ja. de rumors i d'històries uh -huh. tantes com volgueu, però precisament és un dels punts a què hem jugat sí. la informació, desinformació activar i desactivar uh -huh. eh? i anar marxant uh -huh. Uh -huh. per això estem en estem i després d'aquesta concentració d'ahir no hi ha hagut cap tipus de reacció ni, ni per telèfon, ni no hi ha hagut cap comunicació de part de, de la Generalitat, de la Conselleria de Sanitat no han dit res sí, home, que, si us sembla, en parlem una mica més endavant eh? perquè uh -huh. uh, és primer s'ha de valorar i compartir des d'aquí tot el que pugui anar passant i ara uh -huh. seria un, un despropòsit eh? no, uh -huh. ho doncs ho farem així si tot sembla, d'aquí uns dies oh, en tornem bé, a parlar molt bé Montses. Molt bé, David, moltes gràcies. Bona no. nit. Veure. Bé, jo el que sí que voldria dir abans de fer una petita pausa és que des d'aquí emplacem el senyor Miquel Franc a veure si ens vol explicar tal com ens ha explicat David Mascarella des de Sant Quirze de Besora a veure si ens vol explicar una mica com han anat aquestes negociacions i perquè perquè s'ha claudicat, o sembla que s'ha claudicat, almenys aquesta és la meva, la meva percepció, i d'alguna gent de Torelló que estaven ahí a la manifestació de Sant Quersa. Uh -huh. Doncs, si us sembla, fem una petita pausa i a continuació parlarem de transgènics i, i em sembla que el tema ens ocuparà la resta de programa. D'acord. Well. said Demà vindrà per emportar-me una mica més. Lluny. I no és fàcil haver-se'n d'anar. Mira, amor, no plorar, però no ja saps què a marxar. Oh, senyor, que no sigui veritat. Sembla que no s'acabi mai cada mà set ja la nit Que no s'acabi mai cada mà En de vaig haureré marxat. Jo voldria no haver d'anar amb ell, però no ja saps què he de marxar. Oh, senyor, que no sigui veritat. Sent de nit, que no s'acabi mai cara demà, De mai ja haurem marxat. sempre de nit, que no s'acabi mai cara que... questa música. Tu i jo pescarem la lluna i radioana 67 4. Malgrat el que diguin els altres, cóctel contrainformatiu. Nosaltres, aunque estem desplaçats, estem de pie. Esperam tot lo que està passant con el mal govern. Don's comencem la segona part del programa d'avui explicant abans que res, que aquest programa còctel contra informatiu de la coordinadora d'Osona contra la tortura i l'explotació laboral que s'emet en directe cada dilluns a Ràdio Ona al 107.4 de la freqüència modulada de Torelló de 10 a 11 del vespre també es pot escoltar en diferit a Ràdio Voltregà al 107.8 de la FM cada dimecres i cada divendres també de 8 a 9 del vespre. I ara, a més, es pot escoltar des d'internet accedint al bloc corresponent Http, dos punts, dues barres còctel contra informatiu, tot amb K i tot junt punt, blocspot, Molt bé, i també sabeu que com que aquí és un programa en directe podeu trucar-nos sempre que vulgueu els dilluns de 10 a 11 del vespre al 9 850 4456 però sembla que ja podem parlar amb Salomó Torres. Bona nit. Em sembla que t'equivoques. Ai, oh. m'equivoco, m'equivoco. Montserr Nau, sí, és veritat, exacte, exacte. que havíem de començar per tu. En Salomó Torres hi parlarem després, que és una persona d'unió de pagesos uh -huh. i que va, va ser a Vic en aquest acte per, de debat sobre els transgènics. I per això et volíem preguntar, Montse, a veure dels transgènics, eh, què en saps, què en penses? A veure, en sé molt poca cosa i, i, i no sé què em penso ja, perquè, a veure, això dels transgènics eh, són barreges que es fan uh -huh. de lo natural, o sigui, que, que ens a, a les coses naturals ens hi fiquen lo, lo, lo sintètic, no, no, no sé com dir-ho. Uh -huh. eh, tant en els os com en els animals, que els hi fiquen coses per engreixar-los. Uh -huh. eh, ja no, quan estan els animals o les plantes estan creixent que els hi foten coses químiques sinó que agafen també variants fan experiments amb, amb coses d'aliments per crear una espècie nova i totes aquestes coses vull dir. i com ho veus? perquè hi ha gent que diu que això solucionarà la fam del món i que tots n'anirem molt bé tu ho creus això? no, no, Soluc no, no creus. jo no, jo la fam del món se soluciona doncs pues, Pues que tothom pugui menjar, però que tothom, si som de ciutat, pues que tothom es pugui guanyar la vida honradament, que, que no ens robin tant els que manen i puguem tenir diners per pagar als pagesos, als no, pagesos que hagin de beber els intermediaris, que són els que es queden els diners, i poder un anciam, el pagesc obri 5 cèntims i nosaltres paguem un euro, per dir-ho, saps? I que pel camí s'ho quedin els intermediaris. Ja, ja, això sí, vull dir que ho fagin de manera que, que el pagès es pugui guanyar pues, el 50% i, i nosaltres li paguem l'altre 50%, però no el del mig. I amb els transgènics el que foten és... Que no, que ens fotran tots malbé. Bé, doncs eh, jo francament en sabia molt poc dels transgènics, ara ser sé una mica més, i tot gràcies a que es va organitzar aquest debat a Vic, que hi havia quatre persones, quatre ponents, però després també hi va haver hi intervenció del públic. Mm -hmm. Per part de la Generalitat hi havia el senyor Xavier Ferrer, del DAR, el Departament d'Agricultura i Ramaderia, mm -hmm. per part dels productors de Blat de Moro hi havia l'Agustí Mariner, mm -hmm. i llavors hi havia de la Unió de Pagesos Salomó Torres i un professor de la Universitat que es diu Josep Polarrieta, amb qui parlarem més tard, de la plataforma Som lo que Sembrem. Saps, mm -hmm. en saps alguna cosa d'aquesta plataforma? O t'ha arribat alguna notícia? Sí, ha arribat sí. informació i he visitat la seva pàgina web i uh -huh. estan recollint moltes signatures, però encara no, no he tingut el temps per, per mirar-m'ho a fondo, no? però sí, sí que l'he mirada. Molt bé, doncs aquesta gent aquí a Toralló també tenen un nucli que està recollint signatures. Uh, sabies, Montse, que uh, hi ha tomàquets uh, transgènics que s'han modificat amb gens de peix? No, això exactament no, no? però és el que et dic, qualsevol cosa és esperable. I uh -huh. enciams transgènics que s'han modificat amb gens de rata? Ai, quin fàstic. Uh -huh. Doncs això és així, eh? eh això és eh, més o menys el que estan fent. Hòstia, el que m'agrada de no sé si ho tornaré a provar, eh? No sé, ens hauríem d'assegurar que no són transgènics claro, claro. Mm -hmm. de tota manera ens van explicar que més que res eh, aquí a l'estat espanyol bueno, i a Catalunya en particular doncs, que, ha, que sobretot hi ha blat de i soja transgènica però mm -hmm. clar, el del blat de se'n fan farina de la farina se'n fan galetes claro, aquí està el problema eh, els animals mengen blat de mordo, vol dir que es transmet claro. per via alimentària hi ha molts altres problemes com són els de, dels horts ecològics que hi ha al costat perquè clar, les llavors transgèniques i sobretot el polen transgènic mm. doncs van d'un cantó a l'altre i Pré. contaminen els cultius ecològics i en fi, sembla que és un drama total No és un drama mm -hmm. Mm -hmm. Doncs bé, Montse, si vols seguir el tema nosaltres ara intentarem aquestes dues trucades que et deia ja sé que des de Sant Adrià de Besòs no pots escoltar Ràdio però sí que pots escoltar-nos a través d'internet, de... que ja saps que anem penjant els programes, i que si aquest programa el fem avui, uh. doncs aquí un parell de dies o tres doncs ja podràs escoltar-lo. No, no, això sí que ho faig, evidentment. Doncs va, Montse, gràcies. A vale. Bona nit. -te -te. Salut. Molt bé, doncs ara intentarem aquesta trucada amb Salomó Torres de Unió de Pagesos que va ser una persona que va parlar molt, molt i molt clar en aquest debat i que realment s'explicava molt bé i que suposo que ens, ens traurà de dubtes, almenys ens explicarà una mica com estan les coses. I es va parlar de la iniciativa legislativa popular per una Catalunya lliure de transgènics. Sí, això ho impulsa la plataforma Som el que Sembrem, Uh -huh. que estan fent una recollida de signatures però molt seriosa molt jurídica, això potser ens ho podries explicar més tu Francesc bueno, per, aquesta... què, per què ho fan d'aquesta manera tan seriosa? Oh, per, donar, per donar davant del Parlament la impressió de serietat que, que cal que es necessita llavors cadascú s'esponsabilitza molt de la seva firma i de les firmes que recull hi ha la figura del fedatari que és la persona que custodia el foli i totes les firmes que han el foli, acompanyades del carnet d'identitat, uh -huh. el que les porta a els responsables de la campanya, respon de que no hi ha cap falla i que si en volen comprovar algun, doncs el poden agafar per sorteig i veuran que respon a una persona existe un real clar, i clar, que... que no hi ha trampa vaja. Clar. Salomó Torres, bona nit. Hola, bona nit. Hola, Hola bona nit. Estem Hola. molt contents que hagis accedit a, a respondre a la nostra trucada uh -huh. perquè ara hem explicat una mica el tema, no l'hem explicat, l'hem introduït. I dèiem que el debat de divendres passat a Vic va ser, si més no per mi, va ser molt i molt instructiu. Llavors, eh, ens expliques una mica des del punt de vista de Unió de Pagesos, des del teu punt de vista personal també, com eh, què és el més greu amb el tema dels transgènics? Quin és el problema més important? Uf, eh, dit així, respondre és un pèl complicat perquè són molts els aspectes que, que poden influir a l'hora d'explicar-te on rau el problema, on rau la dificultat o bé on rau l'oposició, no? Comença on vulguis, eh? No, no, mira, repetiré una mica el, el que vaig comentar Uh -huh. A l'altre dia a Vic, bàsicament ja ha tres aspectes que a mi em semblen cabs a l'hora d'entendre doncs, de què és el que estem parlant. Uh -huh. Un que és el tema de la salut. és a dir, hi ha aquí qui, qui considera que la introducció en l'alimentació humana ja sigui director o indirecte. Eh? Quan parlem d'inectce estem pensant bàsicament amb tot allò que fa referència doncs, a l'elaboració de pins i per tant, es trasllada, a la cadena càrnica i al final acaba també en l'alimentació humana, doncs s'ha fet sense experimentar prou quines són les seves conseqüències i en tenim exemples doncs, de fa anys que ens deien que el DDT era fantàstic i, i es resolia molts problemes quan al final realment va acabar creant un problema no? i que per tant s'ha doncs, estat molt, molt poc temps experimentant amb aquestes qüestions i davant del dubte jo crec que, que el que es planteja és el principi de, de, de precaució i, per tant, que se segueixi fent recerca, que se segueixi investigant, però no passa l'introducció en l'alimentació humana d'aquest tipus de producte. En segon, en segon terme, hi ha el que fa referència a totes les conseqüències que això està portant en el que, és el, son, el que són els aliments bàsics de la humanitat, tinguent en compte que els primers aliments transgènics que s'han posat en el mercat són aquells principals que que, que, bueno, que, que la humanitat s'alimenta. És la soja, el blat de moro, l'arròs i el blat que ho estan intentant. I, per tant, doncs, aquest aspecte de control de l'alimentació mundial, per una banda, del que és la, el control de les quatre multinacionals, en, que són les que en aquests moments estan comercialitzant les llavors d'organismes genèticament manipulats, la desaparició, en molts casos de varietats autòctones com arròs o com blat de moro al centre i a Sud-amèrica doncs varietats que ja estaven adaptades i que els mateixos pagesos de la zona doncs, anaven reproduint i per tant el nul cost que això suposava de sempre, etc etc. la dependència que aquests mateixos camperols tenen d'aquestes cases multinacionals no només en la compra de llavors, sinó que en molts casos això va ha a que el, el gent que s'introdueix en aquesta varietat és un gent que és compatible doncs amb un determinat herbicida o amb un determinat insecticidó o fungicida, fa que també acaben siguent dependents d'aquestes multinacionals, no només amb la llavor, sinó també amb tots els inputs que els hi al darrere. I al final, en algun país també hi ha el control de la compra de la collita i estem parlant doncs, de les llavors terminator que no són reproduïbles i d'altres casos d'explotació de royalties dels drets no només de sembrar sinó també de l'obligació de comercialitzar-los aquestes llavors fet que ha comportat doncs, també la desaparició de molts camperols arreu, arreu del món i el tercer és l'econòmic i nosaltres creiem i jo crec que la societat, sobretot l'europea i més concretament la catalana, ens demana i moltes vegades ens exigeix quan es fan enquestes o quan es fan estudis sobre què és el que vol de la seva agricultura, què és el que vol de la seva alimentació, són precisament aliments bons, segons, segurs i sants. No? I clar això és absolutament incompatible doncs, amb, la, amb la promoció dels productes amb organismes genèticament manipulats Escolta una, una cosa, perdona que sí. et talli. Uh, en, en el cas dels pagesos que volen fer agricultura ecològica, mm, cap uh, què passa? Quins pro tenen problemes per conviure amb camps de, de blatamoro genèticament manipulat, per exemple? O, sí, sí, o això can... està regulat? cap a qui anava, és dir, que aquestes exigències socials de la nostra gent del, del més propera d'aliments bons, segurs i saludables ens doncs fa que el que prolifera, el que se, el que se suposa que s'està ajudant i el que se suposa que és el futur de l'agricultura a Europa és precisament una agricultura més neta que vol dir agricultura ecològica i això en definitiva doncs vol dir que aquella societat o aquelles persones que compren i opten per collir o per consumir ...un producte ecològic vol dir que un pagès l'ha de fer... ...i aquí és allà on rau el problema... ...és de la consciència social europea... ...fa que hi hagi un rebuig total, per no dir unànim... ...de l'Estat Europea vers la compra d'alimentació... ...provinents dels organismes genèticament manipulats... ...i això vol dir que en el cas, per exemple, del blat de moro... ...que és avui per avui l'únic conreu eh, transgènic... ...que tenim en el mercat... Doncs fa que, per flux polínic, per contaminació de polen, acaben contaminant els conreus veïns. I allò que fa set anys doncs, hi havia hagut en, en aquest país nostre una aposta per la ramaderia ecològica, l'extensiva, a de la muntanya, la que tenia problemes, pel arren precisament d'un altre conflicte que era les vaques boges, feia necessària doncs, l'elaboració de pinsos també d'origen ecològic. I, per tant, la proliferació d'actàries de blat de moro en conreu ecològic doncs ha acabat produint efectes de contaminació amb organismes genèticament manipulats i avui nosaltres podem assegurar que no hi ha cap pagès a Catalunya que pugui fer blat de moro ecològic precisament pels problemes aquests de, de l'existència de conreus transgènics al voltant que fan que se'ls acaben contaminant i acaba sent una imposició, per no dir una, una dictadura dels organismes genèticament manipulats ves tot aquell pagès, tot aquell professional que vol optar a doncs, un altre tipus d'agricultura. Ens sembla absolutament greu que això estigui passant, està passant, nosaltres aquí, en aquest cas, el que culpem és el Departament d'Agricultura per no haver sigut en el seu moment més beligerant a l'hora de defensar els drets d'uns determinats pagesos que volien optar doncs, a treballar d'una manera diferent interpretant que és el que, que el mercat i la societat de retruc doncs, els hi anava exigint i que ens fa també, en certa manera, ser dependents a l'hora d'alimentar aquest bestiar de fora de països com França que han agafat altres línies i que estan obertament en contra i ja últimament, doncs, descaradament, fins i tot políticament, en contra dels organismes genèticament manipulats optant per una via que és la pròpia, que és la de l'agricultura de tota la vida, la convencional, la tradicional, la fins i tot l'ecològica. Uh, bé, se'ns està tirant el, el temps a sobre, uh, Salomó. Potser en podrem parlar en una altra ocasió, perquè també volíem trucar, i sense estar acabant el programa, també volíem trucar al Josep Polarieta. Sí. Intentarem aquesta trucada, no sé si tindrem temps, però sí que ens agradaria continuar-ne parlant en alguna altra ocasió. A la vostra disposició. Doncs uh -huh. moltes gràcies. Vaig, bona nit. Salut. salut. Vinga, salut. Uh -huh. Bé, jo no sé si tindrem temps, perquè ens està tirant el temps a sobre. Uh -huh. Em sap greu perquè aquest senyor està esperant la nostra trucada. I, bueno, clar, sí, que com, tenim uns minuts encara. Com a mínim, a veure si podem establir la connexió i parlar-ne una sí, mica. Eh? Sí, sí. Josep eh, Olarieta és de la plataforma Som Lo que Sembrem, uh -huh. i la seva, la seva intervenció en aquest debat sobre transgènics va ser més des de un punt de vista molt polític, ell deia que, malgrat que, que és un professor d'universitat, no ell deia que no era un expert en aquests temes, després uh -huh. es va veure que sí a, a través uh -huh. de la seva intervenció, però ell el que va posar l'èmfasi va ser en dir que, que té dret a, a mirar-s'ho des d'un punt de vista polític, uh -huh. és a dir, que no s'ha de ser molt expert per parlar de transgènics, no tenim per què ser experts per donar la nostra opinió, uh -huh. i som com a ciutadans, doncs eh, el que necessitem és, eh, i el que podem exigir, siguem o no siguem experts, és una legislació adequada. No? perquè Això que ens deia el Salomó per exemple, dels camps que es contaminen, uh -huh. doncs resulta en transgènics, resulta que no hi ha cap llei de coexistència de transgènics i de, i de conreus convencionals. No? Uh -huh. Només hi ha recomanacions de distància, no? però no hi ha cap llei. Uh -huh. No podem, sembla que no podem fer la, la connexió, és que se'ns se ha tirat el temps a sobre, literalment. Bueno, en tot cas, ja el trucarem i ja ens excusarem. Hem volgut ficar moltes coses a dintre d'una hora i l'hora dona el que dona. De totes maneres, el que potser no ha quedat prou clar per manca de temps amb la, amb la connexió que hem fet amb Salomo Torres uh -huh. és que, com a mínim, hi ha dos problemes directament atribuïbles als transgènics en el tema de la salut i l'una és eh, la resistència als antibiòtics, és a dir, eh, modifiquen genèticament plantes perquè siguin resistents a unes determinades plagues i llavors eh, aquest gen eh, passa a través de la cadena alimentària i fa que segons quins medicaments a nosaltres no ens facin efecte. És el uh -huh. tema de la resistència als antibiòtics. Uh -huh. I un altre, un altre tema és l'augment de les al·lèrgies, que això darrerament doncs, cada vegada s'encena a parlar més, i tothom diu és el, pollen, és el pol·len, però bé, quina mena de pol·len? Perquè abans no hi havia tantes al·lèrgies, per tant alguna cosa sembla que té a veure també amb, amb l'augment de les al·lèrgies. Uh -huh. Pel que fa al medi, sembla que hi ha problemes amb la pèrdua d'espècies de flora i fauna, això que ens ha dit ell, de les uh -huh. llavors, les llavors autòctones dels llocs es perden, que hi ha desequilibris en els, en els ecosistemes, en possibilitats de creació de plantes invasores, és a dir, que ja sabem que els ecosistemes són molt, molt delicats i que alterar-los uh -huh. pot ser que ens surti molt car. Eh, ho hem de deixar fins aquí. Intentarem parlar amb Josep o Rieta en una altra ocasió. Ens sap greu perquè ha estat eh, pendent de la nostra trucada. Des d'aquí li demanem disculpes. Uh -huh. I intentarem aquesta connexió en el proper programa. Molt bé. Doncs apa, bona nit. Salut. I tornarem dilluns. Gràcies. Molt vale.